Kniha 127, Ráma pokračoval O, mudrci, v dětství, v mládí ani ve stáří, člověk nezakouší štěstí. Žádný objekt tohoto světa nikomu dát štěstí nemůže. Mysl marně hledá v objektech světa své štěstí. Šťastný je jen ten, kdo je osvobozen od egoismu, a kdo se nenechá ovládat touhou po smyslovém potěšení. Ale takových je v tomto světě málo. Nepovažuji za hrdinu toho, kdo je schopen v bitvě porazit mocné vojsko. Jen ten je pro mne hrdinou, kdo je schopen překonat oceán mysli a smyslů. Nepovažuji za zisk to, co se v krátké době vytratí. Pro mě je ziskem jen to, co se nevytrácí, ale to nemůže člověk ve světě získat, i kdyby se snažil sebe víc. Na druhou stranu pomíjivé zisky i dočasné ztráty přicházejí k člověku, aniž by on je usiloval. O svatý muži, jsem zmatený z toho, že člověk během dne bloudí sem a tam. Zdá se, jako by něco dělal, ale neustále se věnuje sobeckým činnostem. A třeba, že za celý den nevykoná žádný dobrý skutek, přece je schopen v noci klidně spát. I k člověku, který vítězí nad svými světskými nepřáteli, obklopuje se bohatstvím a přepychem a chlubí se svým štěstím, se nakonec přikrade smrt. Jak si ho najde ví jen Bůh? Člověk se z nevědomosti připoutá k ženě, dětem a přátelům a neví, že tento svět je jako velké poutní místo, kde se náhodně sejde bez počet lidí, mezi nimiž jsou i ti, které nazývá svou ženou, svými dětmi či přáteli. Tento svět je jako hrnčířský kruh. Vypadá nehybný, ačkoliv se otáčí obrovskou rychlostí. Nevědomému jedinci se zdá, že je svět stálý, Třeba, že se ve skutečnosti neustále mění. Svět je jako jedovatý strom. Kdo se ho dotkne, je omámen a stane se nevědomým. Ve světě je každý úhel pohledu nečistý. Každé místo je místem špatnosti, každý člověk podléhá smrti a každé konání je falešné. Celé dlouhé věky přicházejí a odcházejí. A jsou to jen okamžiky v čase, neboť ve své podstatě není rozdíl mezi epochou a okamžikem. Obojí je jen míra času. Z hlediska bohů je okamžikem i epocha. Stejně tak je celá země jen obměnou základního prvku země. Jak marné je upínat k ní svoji víru, a vkládat do ní své naděje.